Настася опинилася у залі прийомів уперше Два ряди вікон Галереї з різбленими рішітками Жовтогарячі фаянси в квітах і травах мережево різьбленого каменю і дерева Килими Столик з ласощами Курильниці Посередині підвищення для танців Поряд високий трон для султана Незенькі стільчики для валіде Султанських сестер і Махідевран Явнухи збили до гурту Одалісок, співачок, танцюристок Притишені голоси Тамовані віддихи Нечутне ступання ніг Взутих у м'якій сап'янці Прийшла Махідевран Пропливла до свого місця Тоді Валіде привела Султанських сестер Хахфізу і Хатіджу Ждання було тяжке напружене і нестерпне Хоч на дворі було вже тепло У залі натоплено високі печі Стояла задуха Аромати курильниць, мазі із запахом квітів І заморських прянощів Все змішалося Настася навіть зітхнути боялася Куди вона потрапила Тонкостанні, стигнасті Розкішні одаліськи З мальованими лицями В шовках, у білих, жовтих і чорних перлах із з зеленими, голубими Червоними самоцвітами За ночі любові у золоті, парчі, в серпанках, в тонких шалях, все прозоре, ніщо не сховане і не приховане. Все ждало султана. Тільки його одного все готувалося для нього, змагалося за нього. Який жах, яка ганьба, яке приниження. Султан зродився у залі, як дух святий, непомітно, зненацька, у спосіб ледве не надприродний. Настася ніяк не могла звикнути до того, що в гаремі люди з'являються завжди несподівано і ні звідки, мов би ж нічого. Для цього влаштовано було тут безліч потайних дверей, засідок, важезних запон і щільних тканин, піднятих під самі стелі галерей і переходів. Звідусюди поблискували чиїсь очі. Вловлювалося чуже дихання, ворушилися стіни, примари жили в кожній щілині. Готові щомиті стати плоттю, ворожою і ненависною. Чи можна коли-небудь звикнути до такого, не збожеволівши? Султана супроводжував чотириокий. З'явився непомічений і щез. Вмить опинився коло своїх євнухів, які стерегли одалісок. Розставляли їх так і сяк, гострим шепотом передавали веління валіде, кому, коли... Де, і як і що робити і як поводитися. А Султан тим часом сідав на свій гаремний трон. Високий, весь у блиску золота, сам теж весь у золоті, в широчезних до самої землі важких от золотого ткання халатах, у неймовірно високому тюрбані, на якому криваво зблискували дві нитки рубінів. А ще один рубін, може найбільший у світі, ярів на підмізинці султанові. Ніби криваве око, що втупилося У строкатий дівочий натовп Понуру вишукуючи там нещасних жертв Щойно Сулейман доторкнувся до свого сідала Як валіде подала знак кизля разі Той штовхнув найближчого євнуха І все зарухалося, захвилювалося На підвищення випорхнуло кільканадцятеро розкупо задягнених дівчаток Десь дрібно вдарили барабани гугняво заспівала зорна, почався танок. Султан дивився чи не дивився, сидів за кам'янилоть. тюрбан гнув йому голову, був, мабуть, важкий мов каменюк, а нависав над світом, ніби все Османство з його жорстокістю та жадібністю. Він не зворухнувся і тоді, коли безмовних танцюристок замінили співаючи, і коли євнухи на переміну стали випускати одалісок меншими табунцями, по три, по дві, він не приховував величі, мов немислима гора серед безмежної рівнини, мов неспогадане спогадане откровення. Був нічний, холодний, забутий, як руки підняті до зір, як дощ, що відірвався від хмари і не впав на землю, як кволий листок, занесений із сумних осінніх садів у розгойдане море. Настасі стало моторошно від споглядання цього всемогутнього чоловіка, навіщось щось підкладав під себе праву руку, мов малий хлопчик? Гріві чи що?»